Hosszú, félig vörös, félig sárga színű kabátot viselt, hozzá tekete harisnyával. Vékony, magas ember volt. Újjai idegesen rángatóztak, mintha csak egy furuján játszanak. Ez a cirkuszból szökött meg? Mindenki elkezdett nevetni. <sírt> <Sírt> Úgy hívnak a cifrafurujás.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 Hameln megszabadult a patkányoktól. Hurra! Patkányok! Hurra! A patkányfogó elindult a polgármesterhez a jussáért. Elvégeztem a munkát. Ideje, hogy betartsd az ígéretedet. Add ki a jussom! Remek munkát végeztél. De gondolkozz el, ezer fizetni egy pár órás munkáért nem éri meg. Ez túl sok pénz egy napi fizetségként.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 Anyu, anyu, apu, apu, apu anyu, apu, nagymami. Nagy Patkányfogó, az egész város nevében köszönöm neked. Köszönöm, hogy megszabadítottál minket a patkányoktól, és visszaadtad gyerekeinket. Ezentúl sosem fogom megszegni az ígéretemet. A gyerekek úgyis elvesznek, és a patkányok vissza fognak térni. Hogyan? Hogy? Miért? Miért? Hm? A városotok annyira tisztátalan.